ВОЛЯТА НА ОТЦА Неделна беседа, държана от учителя на 9 април 1922 г. в София. Защото слясах от небето не моята воля волята сторя, но волята на Догоси, който ме е проводил. Евангелие от Йоанн 6 глава 38 стих Ще прочета част от шеста глава от Евангелието на Йоанн. Тук се спират мнозина и казват, да повярваме в Исуса и ще се свърши работата. Не е това. Да повярват хората в любовта, да я възприемат и усвоят. Не приемат ли той учение, всяко друго учение нищо. Исус Христос, това е символ на любовта. Нямате ли любовта? Никого нямате в света. Воля в най-простия смисъл означава акт, проява на разумния живот. А в разумния живот има три основни елемента, три проявления, от които ние заключаваме. Разумния живот е смислен живот. Живот на разумни желания и на разумни действия. Значи влиза мисъл, чувстване и действие. Но това е само външната страна на живота. Защото тия три елемента са прегодни, не са съществени, макар че ние се спираме и казваме, че мисълта е всичко. Обаче нашите мисли постоянно се менят, Имаме мисли добри, имаме и мисли лоши. Следователно, той, което се мени и променя в себе си, не е реално. Като казвам не е реално, не е, че не съществува. Съществува, но е дискармонично. А разумният живот подразбира вечна хармония в себе си. Сега Христос казва Слезнах от небето не своята воля да изпълня, но волята на онзи, който ме е пратил. И най-голямото заблуждение, което днес съществува в света е, че всички ние мислим, че на земята никой не ни е пратил. И учени, и прости, всички са под един знаменател. Идете в курата, попитайте е което и да е птиче, кой те е пратил. То само ще подскочи от едно място на друго и ще каже аз. Попитайте един черви, кой те е пратил. Той само ще се помръдне от едно място на друго и ще каже аз. Попитайте всеки друг, кой те е пратил. Тър, тър, казва аз, аз. Елате при хората, попитайте простите хора и те ще ви кажат същото. Попитайте учените хора и всички казват аз, аз. И знаете ли откъде иде заблуждението? Едно време един голям дявол и един бог, двамата се сдружили. Дяволът бил много невежа, а Богът, говоря за старите богове, бил поучен. Като разсъждавали и изучавали природата, натъкнали се на себе си. Как се явихме ние в света? Какъв е нашия происход? Тръгват те, отиват в гората, при един велик матрец и му казват – Учителю. Яни, кажи, кои сме ние?» И той им казва, «Вие сте това, което сте. Намерете себе си, азът. Това сте вие». И двамата казали, «Разбрахме живота. Ние сме това, което увиждаме». Дяволът, като разбрал това, Дошъл на земята, направил къщи, гостилници, кръчми, печени кокошки, къски и казва «Азът си реч това, което съм, трябва да го храним, аз съм всичко в света» и направил всички гостилници, които сега съществуват, тигани, денжери, паници, лъжици – Всичкото това изкуство той го образува за ядене и пиене. Той е първият учител по готварството. И той останал такъв, какъвто бил. Не вежа. Той се е задоволил с това и казва Аз разреших философията на живота. Яш и пи, другото е празна работа. Никакво знание не трябва на света. Като попитате някой материалист какво нещо е животът, той ще опече една кокошка и ще каже «Това е животът» и праве до някъде. Но ако той положение и твърдение беше вярно в своята основа, то у нези, които ядат кокошки, трябваше да живеят добре, да не полетуват, да не умират. А, виждаме тия господа, които поддържат тази философия, след 50-60 години опяват ги и ги оплакват. Какво тогава? Липсва на тази философия нещо. Този живот не съдържа всичко. Значи кокошките дават една липса на елементите. Дяволът не се решил да разрешава по нататък въпроса, но този бог, като я и пил, не го задоволил това. Пак се върнал при мадреца и му казал – Какво съм аз? Мадрецът отговорил – Намери какво си ти. Отишъл той в света и разбрал, че човек има сили, които действат при желанията, но видял, че и в тия желания пак има нещо променчиво. Някой път човек е щастлив, после е нещастен. Някой път е доволен, друг път е недоволен. И разбрал, че и тук има нещо. Пак отишъл при мадреца. Учителю, кажи какво съм аз, какво е живота. Намери го, казал мадреца. «Иди и го търси». Отишъл той и почнал да мисли, че в живота има и мисъл. Но разбрал, че и в мисълта има нещо променчиво. Отишъл наново при този учител и го попитал пак за същото. «Иди», казва матрецът, «и търси живота не в променчивостта на нещата», но във всички нези неща, които не се променят. И този Бог намерил и разбрал, че истинския живот нито се ражда, нито умира. Сега някой ще каже, как може той да не се ражда? Нали трябва човек да се роди и да умре? Ние разбираме ращане и умиране. Това са само фази, ограничения на живота. Защо и за какво няма да се спирам и да разправям, а ще кажа само това. Животът Това е кръг. Един конечен кръг, направен от конечни прави линии. А безконечният живот, това е една безконечна окръжност, а безконечната окръжност, това е една спирала. Следователно, тази спирала, гледана отдолу нагоре, се показва като окръжност. Но човек трябва да излезе извън тази философия, да разгледа и да види, че живота не се състои само от един кръг, а от много кръгове. Които вървят нагоре и се издигат все по-високо и по-високо. Сега всички, които ме слушате, намирате се в един кръг и казвате: Ние сме хора, мислим. Но знаете ли преди 100 години, преди 1000 години, какви сте били? А преди 100 милиона години? А, ще кажете, преди 100 милиона години ние не съществувахме. Аз ще ви задам друг въпрос. След като заспите и вашето съзнание се изгуби и пробуди и нищо не помните, питам, къде бяхте с нощи? Защото ако бяхте в тялото си, трябва да помните. Не знае къде съм бил. Е. Може ли това и съзнание, тъй да изчезне и да се връща? Къде е било това и съзнание? Материалистите ще кажат, че нашето съзнание се произвеща от мозъчните клетки. Е, добре, ако мозъкът е един фактор на съзнанието, той трябва да седи по-горе от съзнанието. А всъщност ние виждаме, че не е така. Когато заболее мозъкът, съзнанието го лекува. А когато те заболи ръката, кой е лекува? Съзнанието е, което лекува. И доколкото съзнанието е ясно, до толкова човек е здрав. Колкото съзнанието повече се замъглява, толкова и повече налитат болестите. Значи всичко зависи от светлината на съзнанието, от тази вътрешна светлина. Следователно, носителите на това и божествено учение трябва да пробудят в себе си съзнанието си. Можете да направите един малък опит. Не ви питам от коя вяра сте, от кое е вероисповедание – Евангелист ли сте, или православен, или ибудист, или мухамеданин, За нас тия неща не въжат. Вие можете да приемете каквото искате верою. Ние сме хора на живия опит и на малките опити. Ние не правим големи опити. И всяко нещо при нас е строго математически определено. Всичко подлагаме на опит. И всякога може да направим един малък опит да ви докажем, че той, което ние е твърдим, е една истина. Такава истина, както един машинист би казал за своята машина. Тази машина е направена от това и това. Този човек има едно положително знание. Сега в математиката има такива задачи, че някой път елементите са неопределени. Но все-таки в математиката трябва да има един или два елемента, върху които да се гради другото. Може ли да се гради то, ако има все неизвестни? Сега съвременните хора искат да разрешават какъв е смисълът на живота. Бог не познават, светлината не познават, а искат ангели да станат. Да, светлина липсва у хората. И след това седят и питат, какво нещо е Господ? Започват с това. Я ми кажи, какво нещо е Господ? И мислят, че този е един от най-важните въпроси. Аз казвам, това е най-глуповия въпрос, по-глупа въпрос от Тойя няма да питаш какво нещо е Господ. И онзи, който задава този въпрос, е по-беден от Васу. За да запиташ ти какво нещо е Бог, ти трябва да учиш, да учиш, да учиш. И след като свършиш всичките науки на Земята и на Небето, само тогава ще зададеш въпроса, какво нещо е Бог? И знаете ли какво ще ви отговорят? Бог е любов, която трябва да опиташ вътре в себе си. Това е прямият отговор. И тогава касват. Е, какво сега, като намериш Господа? Ако си мъртъв, като го намериш, ще оживееш. Ако си беден ще станеш богат, ако си глупав ще проумееш. Тези са резултатите. И тогава обратните резултати са Като намериш Господа, ще излезеш от Православната църква, ще излезеш от Евангелската църква, ще излезеш от Мохамеданската църква, ще излезеш от Потиската църква, ще излезеш от Българския народ, от Английския, от Френския и други. И какво ще остане тогава? Ще остане само човекът, тъй както го е направил Господ първоначално, тъй както майка ти те е родила. Това са все пелени, в които майка ти те е повивала. Аз не казвам, че тия пелени са лоши неща. Прекрасни са. Има ги. До дето сте деца на 6 месеца, прекрасни са. Този си е необходим, така ще те повият с него. Но когато станеш на 20 години, момък или мома, и те повие майка ти с тия пелени, то е смешно. В сегашните векове да се говори за пелени е смешно. Не се нуждаем от пелени, а от хубави гащи, направени от хубав плат и от дълги и пълта пак направени от вълнен плат или ленен, или конопен, здрав плат и този плат да бъде тай широк, че да можем свободно да се движим, а не майките да казват «Чакай, мама, ти не знаеш, може да ти се привият крачетата». Когато някой проповядва «Търси, Господа, в православната църква», там има верою. Ели, като дойдеш при евангелистите, да не мислят тия моя братия и приятели, че ги подигравам, ще ми извинят. Казвам, колко за смешни. Там казва някой, вярваш ли в Господа Исуса Христа? Казвам, ти този Господ, виждал ли си го? Тъй е писано в Евангелието и то е православно. Тъй са писали и светите отци. Питам жабата, защо кряка в блатото? Е, едно време тъй крякаха и тято ми, и баба ми. то е един обичай у нас. Той няма никакъв смисъл. Ако аз намеря онзи впрегнат вол в ралото, да го попитам, как си турил врата си в този хомот? И той казва Не зная. Трябва да го е впрегнал някой и той казва Прегнат съм. Ще работя. Има една естествена сила. Впримчила ме е за врата. Нещо усещам и трябва да ура. Необходимо е. Неволя е това. Да, Неволя е човешкият устен, а ние такива хумоти и устени не искаме. Господ не ги е създал. Първоначално Господ е създал един живот на любов и хармония, а ние, когато развалихме тази любов и хармония, направихме всички хумоти и устени и казахме този хомот е необходим, този устен е необходим. Необходим е за воловете, но ако и те турнат в този хомот като човек, тогава ще кажеш, може и без хомот. Христос казва Аз дойдох да сторя не своята воля, но волята на оногова, който ме е пратил. Значи, брател го е да каже и да изяви неговата воля. И казва Писанието. Бог ви е привлякал с нишките на любовта си. И единствената главна цел, за която Бог е създал света, е тази. Той иска да ви покаже, че е любов. И ако Вие ме питате как трябва да живеете, ще Ви отговоря. Целият Ви живот трябва да бъде едно изявление на тази безконечна и безгранична любов, която действа в целия космос. И всички Ваши мисли, чувствания и действия трябва да бъдат проявление на тази велика Божия любов. Това е смисълът. Вън от тази любов в живота няма никакъв смисъл. И може с вас, които ме слушате, да направя един опит. Един опит мога да направя и то е следващия, Да ви докажа любовта? Когато аз говоря, не се шегувам и което съм говорил, аз съм го подлагал на опит. Но уния, които вярват, им казвам. Опитайте. Ние правим опит. Да вземем един 80 годишен старец и една мома на 21 години. най жизнерадостната И да направим опит с тя, да вложим той учение, което казвам в ума на стария и старото учение в ума на младата мома. След 5 години аз ви казвам, че стария човек с той учение ще се подмлади, а, младата мума ще устаре. Е, питам. Едно учение, което ви устарява и обесмисля живота ви, има ли смисъл да го носите на гърба си? Не. Следователно, ние проповядваме едно учение, което вие можете да опитате. При нас заблуждение няма. При нас, като дойдете, всички заблуждения ще изчезнат. Ние не казваме, тъй е искал Господ. Като дойде гладния при мен, аз не казвам, че Господ му е рекал да бъде гладен, а ще му кажа, братко, ела, аз днес имам случай да ти покажа моята любов. Най-първо ще попеем малко степ. Вземи моята арфа на 32 струни и двамата ще пеем. Той пее и аз пея. Той пее и аз пея. След половин час казвам. Отлично, парче е това! Може е той пърче да е направено от цели от праз, от пшеничен хляб и той казва. Благодаря ти! А сега ние, съвременните философии, като дойде някой гладен, ще започнем философски и ще каже. Ти знаеш ли, че си един голям грешник, за и си изпаднал дото и да рече? Ако беше прокопсан майкът и такава, баща ти такъв, това, онова, ще му четете молитви и той ще търси друго място и после ще му разправят закона за кармата. Законът за кармата се проповядва само на сити хора. А на гладни хора няма да проповядваме този закон. На бедния не му разправи и защо е беден. На глупавите хора не разправи и как е създаден света. Той е само за учените. А на глупавия друго ще кажеш. На гладния имате едно добро условие да му покажете любовта си. На жадния имате един случай да му покажете, че го обичате. Не питайте защо е жаден. И сега мнозина казват. Да се превъзпитаме тъй, че като дойде духа в нас и като излезе навън, ще направим нещо. И колко са смешни. Те мислят, че духа изведнъж ще дойде. Българите, като повикат един гайдар, той като извади гъдолката си и я надуе, започва да свири. И казвате: да ме надуе духът, ще свиря. Това е физическо разбиране. Това не е разумно свирене. Ти си една гайда, която сама може да се надуе. И как ще се надуеш? Трябва да вложиш любовта в себе си и тогава ще свириш хубаво. Не вложиш ли любов? Чакай духа. Ами че е проявлението на духа, това е любовта? Ако ти не приемеш любовта, никога духът не може да дойде. Ние не вървим по един правилен път. Не приемем ли духът? И Бог няма да дойде. Така вървят тия неща. Той велико вътрешно просветление на ума става последователно. Първото и необходимо нещо в живота е. Всички искате да живеете един щастлив живот на Земята, но не по -земному. Можем да живеем тъй. Сега някой път аз съм казвал, че на Земята няма щастие. При какви условия? При това разбиране, при тази философия, при това знание, при тези религиозни вярвания, при тия традиции, вярно е това. Щастие не може да има. Двама души или два народа се скарват и почва дан дум хубаво. Направят една каша и следто и с музика се връщат и казват «Победихме!» Тревога е. Сега един победи, друг победи и цялата земя е покрита с кости и отгоре е написано. Еди кой си победи? Кога побеждавате вие? Да победи може човек само тогава, когато знае да владее своя ум, своето сърце, своята воля. Това е велика победа в живота. Не мислете, че в света няма и други сили, които можете да употребите за своето въздигане. Има. Ние, съвременните културни хора, ако ни попитат може ли света да се оправи, ще кажем. Не може да се оправи. Ако идете по-надолу и попитате по-нищите животни, може ли да ви отговорят? Ще си подигнат само раменете. Защо? Това е невъзможно за животните. И следователно, много културни животни не могат да направят един железен път или една къща, но един поет, професор, един съвременен медик могат да построят такава къща. Животните и да искат, не могат, казват. Той нещо е невъзможно за нас. Но невъзможното за животните е възможно за хората. Следователно, има неща, които са невъзможни за нас а са възможни за други същества, които седят една степен по-високо от нас. Пак са човешки същества. Има и други хора, които вие не виждате. Материални хора са. И по някой път българите казват, от тия големите хора се урочасват ама че на някого от тях може да се е схванал гръбнакът, което показва, че при известни условия този големия човек го е натиснал малко. Уроките са именно тия натискания от по-горните хора от нас. Като имаш такъв човек, ти трябва да го държиш да не си отива. Ами, ако някоя муха кацне горе на главата ми, и я си кажа, не ме безпокой. Кажа и един път, два пъти, три пъти и после я натисна с кръка, тъй като се върне при мухите, ще каже, някакъв елемент не притисна. Не, не, притисна я един разумен човек, който е хиляди пъти по-горе от нея, нищо друго. Не е добре да безпокоим главата на някой умен човек. Христос казва: Аз дойдох на света не моята воля да сторя, но волята на този, който ме е проводил. Е, как тълкуваме ние работите в света? Аз ще ви дам един малък анекдот, доктор Мерил. Един знаменит доктор, млад и красив, високоинтелигентен и благороден момък, оженва се за една хубава мома, графиня от високо произхождение. Но тя била толкова ревнива, понеже той бил много хубав и като лекар приемал болни. Хубави дами с пръстени с капели са идвали, а тя казвала: Хм, тия болни. Тя е тъй здрава, но за доктора идат, зная какви болни сте вие. Първата, която иде, ще я приеме той в стаята си и в кабинета си ще я приеме. Седи първата дама, казва. Господин докторе, имам разстройство на сърцето. А жена му казва. Зная, зная, и моето сърце едно време трепереше. Нещо ме стяга в гърдите. Да, да, зная, зная, стягате в гърдите. Тя тълкува, че и не е стягало едно време така. После казва. И главата ме боли. А жената отвръща. И мен едно време ме болеше. Едната разправя за болестта си, а другата седи в стаята и философства, тя не вярва. Знам тази болест. Все, искаш да те попипа докторът. Нямаш никаква болест. И след 10 години клиентелата на доктор Мерил съвсем намаляла. Кабинетът му съвсем се пустял. И ние в съвременния ни живот така постъпваме. Каквато и благородна черта да прояви някой, Казваме. Знаем ги ние тия, виждали сме ги. И в целият Балкански полуостров няма по нещастен народ от българския. Той мяса на жената на доктор Мерил. Красив е този народ, отличен е, но неговата редност и щеславие са големи. У българина има любопитство, крайно любопитство. Българинът си тури охото навсякъде да подслушва какво се говори. Но дойде ли някъде да философства, да знае, то не му трябва. А поприказвайте му за магия, за неща, за работи невъзможни, той ще даде ухо. И българските учени хора и музикантите са все такива. Един музикант ми се оплакваше. Ние сме толкова много в София, но не можем да се срещнем. Всички музиканти се критикуват. И българите сега се намират при най-добрите условия на своето развитие. Двама музиканти не могат да се срещнат и да свирят. Този не свири хубаво, онзи не свири хубаво. Това е една лоша черта. Това е неразбиране на живота. Лошивината знаете ли къде седи? В погрешните разбирания. Ако този български музикант беше повярвал, че той е един грешник, един велик голям грешник, който иска да учи и като учи музика, очаква го един велик живот. Той другояче щеше да живее, ако знаеше това, и навсякъде можеше да прояви своята дарба. Но той, щом свърши музикалното училище, иска да свири за пари, свещеник да стане за пари, навсякъде само за пари. Не казвам, че само българите са прости. Всички народи в съвременния културен живот са хора само за пари. Има само един народ, с който ние си мязаме. Те са американците. Те казват тъй Всесилният долар. И Славейков е казал тъй Парице, парице, всесилна царице, С тебе в рая, без тебе накрая. Простият за мутика Направили са го владика Българите си мязат с американците Те казват, че с парата всичко може Аз казвам Не, не, владика с пари можеш да станеш Но с пари брат не можеш да станеш И дето казва той И простия с тебе в рая отива да, в земния рай може, но в небесния рай никога. Христос казва: Аз дойдох не своята воля да сторя, но да изявя разумната воля. В днешния век всички казват, Християнин мога да бъда, ще изпълня волята на онзи, който ме е пратил а тази поля е воля любовна. Сега, по някой път, аз искам да бъда много ясен, откровен, чистосърдечен, прям. Някой път никак не мисля за последствията. Всички трябва да се научим на този велик закон на любовта. И понеже ви остарявате, аз ви казвам, Правия път, по който можете да направите живота си щастлив, е този. Недоволен си? Това е липса на някакъв елемент от тебе. Гладът на какво е липса? Гладът е липса на храна. Гладът подразбира храната. Жаждата подразбира водата. Недоволството подразбира липсата на някакви чувства. Лошата мисъл пък показва липса на благородна мисъл. Ние казваме: Откъде са тия лоши мисли? Тия лоши мисли не питай откъде са, а в даден момент може ли тази празнина да я изпълниш, тъй като огладат с храната, жаждата с водата, твоето недоволство с доволство. Може ли и да го съдържиш? Може. Ако ти си недоволен, намери някое бедно същество да го обичаш. И сега ще ви представя, че в света има два вида любов. И в двата си вида тя е благородна. Ето аз как ще я представя в две фигури. Представете си двама благородни момци, възпитани от родителите си, които трябва да проявяват чувството на любов. Единят момък намира една 80-годишна баба изоставена. Взема я при себе си, завеща я в къщи, измивай краката, лицето, нахранва я, ослужвай, обрави и леглото, гледа я докато умре. Другият момък намерил едно обедно момиче, хубаво, красиво. Той го завежда в къщи и той го храни, облича. Питам. Коя от тия два вида любов е по-благородна? Първата е по-благородна, понеже е безкорисна. А втория момък ще има изкушение. Но ето какво се случва. Тази и бедната мума се влюбва в други го, и той остава недоволен. Както бабата на първия умира, така и младата мума на втория се оженва за други го. Само, че първия момък останал доволен морално, а втория казва: Не си струва човек да отхранва млади муми. Те са неблагодарни същества. Поне тази мисъл ще му мине. И тъй. Великият закон е да се яви в нас у нас и безкорисна любов. И двата вида любов са хубави. И сега всички ние трябва да се стремим към този закон. А аз виждам хората, всеки ден ги наблюдавам. Правил съм опити, и не един опит, а два, три, 4 хиляда опите съм правил. От 20 години насам проверявам дали ще има изключени. Вземете вие две малки момиченца. Ако еднакво им давате ябълки, еднакво се отнасяте към тях и двете се поправят, щом виждат, че ти си справедлив и те следят как ще постъпваш. Дрешките им са еднакви. Като им даваш краната, те имат вяра в тебе, но направиш ли едно малко отклонение? Ако покажеш даже е само привидно едно пристрастие, веднага ще си измени лицето на едното. Едното ще стане по хубаво а другото ще погрознее.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 Обърнете вниманието си към той момиченце, тогава другото ще започне да погрознява. И вашите лица са погрознели от този закон? Остарели сте по този закон? И някой казва Сега ти като проповядваш, не искаш ли да оставиш това име сред този народ? Не, не. То ще бъде най-голямото нещастие. То ще бъде младата мума. Аз бих желал да оставя само спомен за старата баба, отколкото за една млада мума. И на българите искам да оставя любовта към старата баба на 80 години. То е философия. Безкористие трябва да има. Ако приемете любовта и живеете в името на тази любов, то е Божието име, великото име, което трябва да остане. Ако вие приемете любовта, страдания няма да има. Този свят страда все от имена, доста имена има. Сега казвам. За моето име няма място в света. Защо няма? Всичките имена, които трябва да се напишат на този свят, са написани и за моето име няма място. Аз го задържам за другия свят. Като се върна на небето, там ще напишат моето име. То ще бъде името на любовта. Разбирате ли? Питат ме някой. Ще ли те срещнем? Никъде няма да ме срещнете. Няма ли да те видим? Никъде няма да ме видите. Тогава? Аз искам вие да срещнете Бога, който ви е дал тази любов. Той е тази любов. Не се съблуждавайте. Ако вие сами себе си не можете да любите, ако си неверен към самия себе си, ако вие не сте се научили и себе си да любите, вие не мислите вашето добро. А понеже не мислите добро на себе си, не можете да мислите доброто и на другите хора. И първото нещо. Ние трябва да направим един опит със себе си. Аз не проповядвам, ти бъди добър. А казвам направи опит. Казвам, мога ли аз да бъда добър и при какви условия? А как мога да бъда добър? Опити, един, два, три и като науча това изкуство ще кажа, Братко, моите опити излязаха сполучливи по този начин. И то е добро. И тъй, Христос е дошъл на земята да изпълни волята на токо си, който го е пратил. И вие казвате, колко е блажен Христос, че го е пратил Господ да изпълни неговата воля а вие сте нещастни, че вас не е пратил. Но това е една квадратна лъжа. И вас Господ е изпратил да извършите Неговата воля, но вие като дойдохте, изположенихте се, направихте си къщи и сте забравили защо сте дошли и после трябва да дойде Христос да ви намери. И казва някой. Аз ще направя като Христа. Да, като Христа. В този отношение, че Той не забравя, не е двуумен като вас. Един умен има Той. Едно сърце има, което не забравя. Любовта е, която не забравя при всичките условия на живота. Разбирате ли това? И Христос иде да ни научи и да ни припомни. Той казва. Братя, толкова забавления са достатъчни на земята. Проливането на толкова кръв, изпочупването на толкова глави, смазването на толкова сърца, дробове, стига. Върнете се сега. Аз дойдох да сторя не моята да воля, и вие сте погрешили, че правите вашата воля. Аз дойдох да ви покажа, че трябва да правим волята на кого? На оногова, който ни е пратил. А сега казвате, повярвай в Господа Исуса Христа и ти ще бъдеш спасен. И в какво ще повярваш? Ще повярваш, че ти си пратен от Бога на земята и да направиш Неговата воля. Ти ще кажеш, ще сторя Неговата воля на тогова, който ме е пратил, а не Моята воля. И ти ще бъдеш тогава едно с Христа. Духът Христов и нашия дух са едни и същи духове по происхождение. Нашата душа и Христовата душа са едни и същи души от едно и също происхождение. И когато ние кажем «Можем ли да бъдем като Христа?» Ние поставяме въпроса на една нелогическа почва. А когато кажем, че е Христос бил царско произхождение, а някой е роден от просто селянка, то е все едно. Каква е разликата? У нас и земеделска жена е много по-благородна понякога. Седи много по-горе от тази царица. И обратното. Благородството не е в знанието на човека, а е вътре... В съзнанието. Когато ти съзнаеш, че си пратен от Бога да изпълниш неговата воля, когато ти си спомниш, че си благороден човек, ще разбере своето происхождение. А когато те питат, кой е баща ти? И ти отговориш, не знае кой е баща ми. Значи ти си едно захвърлено дете. Ама, ние напуснахме нашия дом на небето, тръгнахме по земята, ядохме, пихме и сега какво? Чешете се по главата и се чудите как сте дошли в това положение. И всеки, който не чувства и не мисли, този му е краят. Младе, яде, пие, остарява. Когато искаш да разрешиш въпроса правилно, Отвори очите си, погледни нагоре, поеми дълбоко въздух и обърни се към слънцето, за да те проникне тази светлина навсякъде. Разширявай се, а не се свивай в себе си. Нагоре повдигай ума си. И така всички ние трябва да бъдем свежи. Ние сме изпратени да изпълним волята не само аз, но и вие. Вие ще ми кажете. Можем ли да бъдем като тебе? Аз питам. Мога ли да бъда като вас? Мога. Щом като взема вашия ум и точно да мисля като вас, да действам като вас, аз ще стана като вас. И щом вие носите мое ум, и вие ще станете като мен. Но кога може да стане това? Сега аз не съм се проявил още, аз даже от себе си не съм се проявил една стотна. Аз ви занимавам с една философия, която е още едно предисловие. Има нещо велико в света. Има един жив опит, един велик жив опит, който може да проникне не след 100 години, а днес може да проникне. Нещата в света могат да станат само по един начин. Като внесем този огън на любовта, всичко можем да направим. Още днес всичко можем да направим и тогава ще приготвят условия за втория, третия и тъй нататък ни. И ще разберем, че в живота има един вътрешен смисъл. Казвам, философията на живота е тази да познаете, че вие сте изпратени отгоре, да изпълните волята на Он си, който ви е пратил преди милиони години на земята. И следователно за това е дошъл Христос да донесе закона на любовта и казва Само по закона на любовта вие можете да изпълните тази Негова воля. понеже Той е любов. И там, дето е любовта, там е и духа. Той, което движи силите. А той в индуската философия те го заместват с думата Прана. Праната във всички нейни проявления е материя, която прониква във всичко и вечно се движи. Има няколко имена. Прана, Акаша. Това са сили, които са в потенциално състояние. Някои я наричат Татвас. Но каша е първото проявление на тази татвическа материя в света. Той са пак отвлечени думи. Интусите имат своя дума, те трябва да изменят своята философия. И съвременните християнски философи трябва да почерпят опитност от източните и да почнат там. Дето те са спрели. Не казвам, че онова, което проповядват църквите е лъжливо. Всичко, което е вярно в православната църква, в евангелската църква, ние го приемаме. Но всичко, което е лъжливо, ние го изоставяме. Ние не признаваме уния църкви, които носят остени и улар. Ние имаме уважение към всички хора, но на всеки човек, който не говори истината, казваме. Братко, той, което говориш, не е вярно. Аз виждам твоето лице. Очите ти показват, че ти не говориш истината. Не е искрено и свежо сърцето ти. Ти нямаш този божествен пламък. Ума ти няма светлина. Той е потъмнял.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 Много малки работи иска. И ако аз се спра да свържа обущата на един старец, то е една благородна черта. Ако аз се спра при някоя стара баба да й дам една чаша водица, това е едно велико дело. То струва много повече, отколкото няколко милиона лева, дадени на бедните. То струва повече пред Бога на любовта. Да?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 това е добро. Ти си беден човек. Един час да дойда в къщата ти и да ти поочистя. То е добро. Но от готовото да дам, то не е добро. Никакво добро не си направил. Не се лъжете и не се самоизманвайте. Старото учение почива на една лъжлива философия. А в новото учение, всяко действие, всяка мисъл, всяко чувство, всяко проявление на нашия дух трябва да излиза от дълбочината на нашата душа, от дълбочината на нашето сърце, от всеки го да приемате той благословение. Сега има едно съплощение в света. Ние в петък направихме един малък опит. Казвам на моите ученици. Ще направим един опит, ще идем на екскурсия. И те мислят, ние като тръгнем с учителя, времето му се подчинява. И казват, времето ще бъде много хубаво. Аз им казвам, слушайте, не се заблуждавайте. Ще турите дебели фанели, пълта, хубави обуща, И им казвам какво ще бъде времето. Чудят се. После ще разберете в буви, в дъж, кой може да прави разходка. Тъй трябва да ги правим и тогава трябва да започнем в най-лошите условия и да ги победим. А когато дойде доброто, ще повикаме и млади, и стари. А в борите най-силните трябва да дойдат. За пример, те са малки опити. А ние искаме всички да започнем с целия свят. Не, не. Вие тръгнете в този път на Божествената любов и ще разберете, че всъщност Зло няма в света. То е само привидно. Но всичко в света си има своя добър смисъл. Всичко е отлично в този свят. И това, дето казваме, че вятърът е лош, че студът е лош, че времето е лошо. Не, не. Студът си е на място, той е отличен. И вятърът си е на място. Болестите са отлични. Те са едно отлично състояние. Ще кажете, как? За болестите някой път давам 100 000 лева. Някой е намислил да убие някого, хваща го треска или епидемическа болест. много около казват, горкият човек. Но тия микроби са донесли едно благословение. Те казват, братко, ти имаш много енергия в запас. Чакай, дето ще убиеш другите, ние да почерпим малко. Казвате, какво ли е направил? Болестта го е спасила от едно лошо състояние. И тъй, болестите съществуват като една спирачка. И като се научат хората да живеят правилно, по закона на любовта, няма да има никакви болести. Беднотия и срумашия няма да има. И казва Христос. Аз дойдох да история не своята воля, но волята на но, ногози, който ме е пратил. Каква е тази воля? Тя е воля на любовта. И тъй, когато волята на любовта дойде, ти пак ще опиташ неприятности, но тия неприятности ще ги превръщаш, както скулптурът превръща гълта. Ще я вземеш и от нея ще направиш най-хубавите грънци, или както онзи градинар ще направиш най-хубавата градина. Като дойде разумът, най-лошите условия в света ще ги подобрим. А сега ние търсим някой да уреди света. Момата трябва да бъде учена. Момъкът трябва да бъде учен богат. Не, не, в бъдеще момъкът трябва да търси най-бедната мома. А момата да търси най-бедния момък. После, момъкът да търси най-глупавата мома и му да търси най-глупавия момък. Ами, слушайте да ви кажа, защо сегашните хора са много глупави. Когато някой извърши някое престъпление, докторите казват, да се престори на умопопъркан, за да се освободи от затвора. Не е такава глупост. А без да си извършил престъпление, да бъдеш глупав. Тъй да ме разбирате. По закона на любовта ние ще слизаме, ще слизаме и ще започнем тази велика работа да повдигаме нашите братя. И целият свят може да се повдигне чрез закона на любовта. Може е да дойде някоя критика, но този камък, тази мисъл, хвания и я подчини Направи нещо хубаво. Аз критикувам някого, че не постъпва добре. Бедният казва. Гледа, мон си богат, защо не ми дава пари? Защо да го критикувам и аз? Аз мога да му дам пари и ще му кажа. Той не е длъжен да даде на този беден пари, а аз съм длъжен. Той е моя работа, няма какво да го съдя. Ще взема този човек да го заведа у дома си. Длъжността е моя. Там, дето се пробужда нашето съзнание, ние сме длъжни да вършим волята Божия. А волята е този човек ще го вземеш в дома си и ще му говориш научно. Ти ще кажеш братко, не се заблуждавай в хората. Бог е любов. Добре дошъл в моя дом. Господ ме е пратил да ти покажа, че Той е любов. А сега ще ти кажа. Повярвай в Господа Исуса Христа и Той ще уреди твоите работи. Идете в някоя къща, там се карат и вие казвате. Повярвай в Господа Исуса Христа. Не, не. Вие ще внесете вашата любов. На тях им липсва нещо. Какво им липсва? Бият се двама. Мъжът е внесъл малко в къщи, жената ще каже. Нищо, Господ ще помисли. Донася е хляб, луче, и ябълки, да каже. Елате, братя, Господ е любов. И всички се усмихват от любов, че Господ е дошъл и те повярват в Христа. След това тя каже, хайде да попеем. А сега ще кажат, да коленичим и да се помолим. Но гладни хора не се молят. И българите казват, гладна мечка хороне играе. И много са прави. А нас искат да ни накарат хоро да играем. Та молбата е едно състояние на благодарност. Тя е любов. И заради тази любов ще играя. Като се нахраним, ще играем. И аз одобрявам тия хора на любовта, като се нахранят, играят. И бих желал всички така да играете. След като се наядете, да си потропате. А сега, ако видят, ще кажат Пошторели, стари хора, всички да играят. В тия времена ли да играят. Не ги ли е срам, стари хора на по 45 години, пък и децата, не бива да играете. Щом сте гладни? Ще бъдете замислени като философи и ще кажете: Голямо е това нещастие, което Бог ни е изпратил. Христос казва: Аз дойдох не своята воля да изпълня, но волята на Онзи, който ме е изпратил. Кой е този Онзи? Нашият баща, който е любов. И Той ни призувава на този любовен на... акт. Ние можем да разберем, че всинца сме изпратени за работа. И време е да извършим тази велика работа. Едни по-рано, други по-късно. Беседа, държана от учителя на 9 април 1922 г в София.